Потім витяг із кишені срібну пластинку, поклав собі на долоню, простягнув Добрині. Іншого часу, може, не буде, візьми тепер. Це пайдза. Я відібрав її одного ханського посланця. Мені вона тепер ні до чого, а тобі з'янкою, може пригодиться. Хто її має, той знаходиться під ханським захистом. Усі зобов'язані допомагати йому в дорозі, давати притулок, їжу, коней. Добрині взяв. На пайдзі з одного боку ширяв розпростерши крила стиповий орел-беркут, а з другого чорніли якісь чужі незнайомі письмена. «Дякую, бачмане, але перш ніж я скористаюся нею, ми з Янкою повинні перебратися на той бік. Я перепливу, а Янка?» Бачман похмуро відповів. «Там побачимо, іди, збирайся». Добриня збирався недовго, посадив на коня Янку з Дмитриком. Собі до сідла приторочив сакви з бастармою та кожухами і підійшов до гурту. Всі вже були в зборі, бачман стрибнув у сідло. «Вперед за мною!» Їхали понад берегом до самого вечора, коли сонце ось ось мало заховатися за протилежний берег і телю, покритий густим лісом, зупинилися. «Тут будемо переправлятися. Надимайте пузирі». Прив'язуйте коням до попруг, а одяг та зброю до сідол, беріться за хвости і на той бік. А хто боїться за хвоста, тримайтеся за сідло чи за стримину, повчав бачман тих, хто не знав половецьких звичаїв, а потім підійшов до Янки та Добрині. Не бійтеся, це не страшно, для молого зробимо плотик із сухого черету, прикріпимо до сідла. Усі почали готуватися до переправи, для половців це було звичне діло. Вони швидко понадимали висушені кінські та короючі пузарі, поприязували їх до попру, одяг і зброю досідали і вступили у воду. Бачман наламав сухого очерету, зв'язав невеликий, але товстий плотик із заглибної посередині, прикріпив до сідла. Янка поклала туди Дмитрика, що випинався і пхикав, припнула хусткою, перехрестила. «Ну, з Богом, Янко, — сказав Добриня, — ти попереду, а я з Дмитриком за тобою, не бійся. Янка заплакала. Якщо з землею щось станеться, ти ж добрику не кидай його, прошепотіла крізь сльози. Бережи, синочка нашого. Добриня обняв її і подав довгого кінського хвоста тримайся міцніше ну йди, я буду поблизу. І завів коня в воду. Янка попливла. Добриня, тримаючись за стримену, ступив у воду теж і поплив слід за нею. Попереду виднілися кінські та людські голови, а також надуті пузарі. Швидка течія підхоплювала і несла їх все навкість до протилежного берега, що поволі наближався і наближався, аж поки ноги черкнули раптом по твердому піщаному дну. На сухе вибралися всі. Люди тремтіли від холоду, швидко одягалися. Янка закутилася в кожуха, годувала Дмитрика, а Добриня подивився на них, і йому раптом стало моторошно від думки, що міг їх втратити. Якої небезпеки уникли вони? Невже доля захищає їх? Раптом пролунав чийсь крик «Дивіться, дивіться, мунгали!» Всі глянули на той бік. Там стояло кілька десятків вершників, а до них виїздили з лісу все нові і нові сотні. Скоро вони запрудили весь берег. «Прокляття!» – вигукнув качир у куле. Вони таки наздогнали нас. «Ні, поки що не наздогнали», – заперечив бачман. «Вже починає темніти, і вони не посміють сьогодні перепливати і тиль. Отже, ми маємо в запасі цілу ніч Збирайтеся і в путь, вгору, понад ітилем. тилем. від них. Два дні і дві ночі тривала втеча». Люди зголодніли, коні вибилися із сил, потрібен був хоч невеликий перепочинок. Виїхавши на широку трав'янисту галявину, що полого спускалася до берега, бачман зупинився, накази його були короткі. Ріжте коня, розкладайте бахаття, печіть м'ясо, відпочиваємо до полудня, а потім далі в путь, коней напоїте і хай пасуться. Качир у куле і кутуз. «Вилізте на найвище дерево і спостерігайтеся ворогом, він і тими берегом по наших слідах. Незважаючи на втому, беремтачі миттю кинулися виконувати наказ. Одні забили охлялого коня, почали білувати, другі назбирали сушняку і розвели вогонь, треті погнали коней на водопій, а потім пустили на пашу. Качіру колез з молодим спритним кутузом подарилися на високого дуба. А стара та хатун. Буркнувши щось собі підніс, побрала в ліс шукати цілющого зілля. Добрині підійшов до бачмана, що стояв на пригірку і, склавши руки на грудях, задумливо дивився на воду і на продовгуватий порослий лісом острів, посередині якого вивищувався стрімкий шпиль. А може нам не триматися купи, а розсіятися на якийсь час, на день, два чи тиждень, а потім зберемося у домовленому місті, як бачмани? Я думав про це, бачман підвів голову, але все біда в тому, що для нас цей лісовий край незнайомий. Розсіємося і не зберемося, а поодинці загинемо. І це, правда, погодився Добриня. У бачманів в хоча спалахнула якась іскорка. А ось ти, з Янки можеш тепер відокремитися від нас. Дамо вам шмат м'яса запасного коня і рушайте на захід сонця. Думаю, переслідувачі не поженуться за вами, а швидше за нами. Добриня заперечив, бачмани. «Як ти міг подумати таке? Хіба можу я після всього, що ми пережили разом, покинути тебе й товариство в цей скрутний час?» Тут з дуба долину в голос качера у куле. «Бачмане, ти бачиш острів перед собою? Бачу. А піщану косу, що ви дотуди бачиш? Ні. Ну як же?» «Нам зверху добре видно і крізь воду. Мені здається, там не глибоко. Мається на увазі. Що саме?» «Чи не перейти нам на острів та не пересидіти там, поки монгали підуть далі вгору, як ти гадаєш?» Бачман замислився, потер лобо, потім сказав, «А що, думка розумна! Переховатися там, поки переслідувачі підуть далі, а тоді гайнути глиб лісу, як ти, добрине? А в пастку не потрапимо?» Бачман здвигнув плечима, «Ми на березі можемо потрапити в пастку!» Їхню розмову перервав стривожний голос качір у куле. «Мунгали, бачмани, мунгали!» Всі завмерли. Страшна вість приголомшила навіть завжди незаврушного бачмана.